Звісно, заманити частину ворожого війська на наш бік, а потім посполу вдарити на нього і на його плечах вдертися в шляхецький табір. Ти ба! Тільки вигукнув тягнерядно. Отже, провадив Кривоніс, укріплюєте її так, як ви й говорили, зариваєтесь у землю і чекаєте, зустрічаєте ворога дружним вогнем, але... Коли він почне так натискати, що стане стутужно, будете відходити назад. Тільки ж відходити під прикриттям. Нам кожна людина дорога. Нічого дурно підставляти себе під ворожі кулі чи шаблі. Та на цьому бій за греблю не скінчиться. Я кину ще кілька сотень вам на підмогу, і ви виженете шляхточів з греблі. Треба ж їх подратувати». І не тільки подратувати, а й перетягти на свій бік не сотню, не дві, а принаймні пару полків. Так-так, пару полків. Після розмови з сутниками дійшла черга до Олексини пиводи. — Якся маєш, вивідачу? — сміхнувся Кривоніс. — Про що довідався? — Чи маленько батько дізнався? Знаю, які полки стоять у таборі Хмельницького і у твоєму, хто ними рейментує, гармати полічив, частину гаківниць виявив. А скільки нас усіх тут? Всяке кажуть одні сто тисяч, інші 50, є й такі, що кажуть, вісімдесят. Що ж, і це непогано. А ти скажеш конець польському, що нас сто п'ятдесят тисяч, та ще Орда йде. За чотири переходи від нас вона нібито зупинилась. Скаже, що Іслан Гірей веде сімдесят тисяч верхівців. Ще раз про мої незгоди з батьком Хмелем розкажеш. Згадай про греблю. Тут, мабуть, доведеться, радить гетьман, правду відкрити. Скажеш, що три сотні хлопів боронять. Можеш навіть і сотників назвати. Петро тягне рядно, Труким Яценко і Григорій Петрицький. З цього навіть почнеш своє повідомлення. Треба ворога водити за ніс, так, щоб він вірив без жодного сумніву. Коли ж знову сюди посилатимуть, я не розшукає. Розпитай, що в нього нового? Гаразд, батько. А доводці шляхецького війська сперечалися далі. Гонористий і запальний кінець польський наполягав на негайному наступі. Нерішучий і поступливий Заславський все ще дотримувався вичікувальної тактики. Та коли Остророг зауважив що вона тепер тільки на руку повстанцям, він теж почав схилятися до думки, що настав час атакувати табір рабусів, одначе заявив, що без Вишневецького про успіх не може бути й мови. «Вишневецький, Вишневецький!» роздратовано вигукнув конецпольський. «Набридло вже слухати про цього колишнього схизмата. Його тільки поклись сюди, так він не лише військом, а й нами рейментувати стане». Він накладе свою брудну лапу на все, але ж без нього ми ніяк не можемо обійтися, зауважив осторох. Він має неабияку потугу. То й обходьтеся з ним. А я... я подивлюся, що з цього вийде. Побачу, як ви, пане Домініко, ремонтуватимете, якими успіхами нас порадуєте. Я стару Костянтиню без жодного пострілу здобув. А я, я увесь хлопський курятник здобуду. Ну і здобувайте. Щодо мене то я умиваю руки, пане Домініко. Завісся на вході до намету різко відлетіла вбік, І перед присутніми виріс огрядний, широкоплечий насуплений київський воєвода Януш «Тишкевич. Панове, громовим голосом вигукнув він. Військо питає, де наші рейментарі, чим вони зайняті? Вони там, де їм належить бути, хіба вам не видно, пане воєводок, обізвався Домінік Заславський. Я бачу, пане Домініку, що рейментарі марнують дорогий час, дримають у затишку. Пане воєводо, скипів Заславський. Вас ніхто не уповноважував стромляти свого носа в чужі справи. Тоді, тоді, пане Домініку, і ви не суньтесь до мене. Я сам вирішуватиму, що маю чинити і як саме. Я сам поведу своє військо на приступ, я дрімати не звик». Тишкевич обвів присутніх з неважливим поглядом і вискочив з намету. Джура повідомив про прибуття вивідача Стефана Ковальського. «Проси, веди його сюди!» – вигукнув Заславський. Вислухавши вивідача, він повернувся до Конецпольського. «То як, пане Олександре, що ви скажете на це?» «Я вже сказав», – ображено мовив Конецпольський, Рементуйте. Побачимо, що з цього вийде. Чим ви порадуєте вітчизну? Гаразд. Я буду реймонтувати, гордо викрикнув Заславський. Він вийшов з намету, обвів окіл яструбиним поглядом, затримав його на мить на греблі. А там що там діється? запитав Джуро. «То, то пан Тишкевич кинув на греблю своїх вояків а на греблі уже розгорявся бій між шляхецькими військами і козаками Кривоноса. Кілька сотень піхоти і драгунів, що їх кинув Тишкевич на греблю, сходу атакували сотні Яценка, Тягнерядна і Петрицького. Незважаючи на значні втрати вояки Тишкевича,